Och säger vi hej och välkomna till Nytt Spel Plus, podden där vi vanligtvis spelar lite äldre spel och ser på dem med nya och gamla ögon. Eh, idag blir det dock ett nogol eh, någorlunda annorlunda upplägg skulle jag vilja säga. Eh, och Vill ni veta exakt hur det ligger till med den här podden och vad som har hänt tidigare då får ni lyssna på tidigare avsnitt. Men för att göra en lång historia kort. Så är det bara en av de ursprungliga två originalmedlemmarna kvar. Nämligen jag, David Nylander. Eh, Johan som var med tidigare har lämnat oss för att hitta sig själv. Eh, så istället med mig har jag på andra sidan lekparken Otto Lindgren. Hej Otto! Hallå, hallå David! Allt bra med dig? Jo men det tycker jag, det är fint. Själv? Det är bara bra. Jag har ju som sagt ätit pizza precis innan så att jag är väldigt slämmig i halsen och illa utrustad för att sitta och prata. Men vi får jobba med det. Det är rätt åt dig ditt as. Ja. <laughs> och där har vi då lagt ribban för den här, <laughs> i här i det här poddavsnittet. Precis. Men... Innan vi går in och börjar samtala och prata om det vi ska prata om så tänkte jag bara förklara lite. Den här podden har ju vanligtvis ett format som är ganska fastställt. Men eftersom vi nu inte är originalbesättningen så har jag tänkt att det här avsnittet kommer frångå det gamla formatet lite. Och då har jag kort och gott tänkt att kalla det för Sparpunkt. En liten blinkning till där vi med jämna mellanrum eh, i spelvärlden, eller vi som spelar spel, där vi måste stanna upp och pusta ut lite innan vi kastar oss in i äventyret igen. Så lite så har jag tänkt eh, med det här. Vi kommer prata om spel helt enkelt i lite olika former och se vad som händer med det. Jag har inte eh, någon egentlig idé, eh, annat än att vi, jag och Otto ska ha ett lätt och ledigt samtal med varandra. Och om man har lyssnat på den här podden innan så vet man ju ungefär vem jag är. Men jag kör en snabb presentation ändå. David heter jag. Jag är lärare i musik och engelska på gymnasium. Och på min fritid är jag familjefar och skribent redaktör på tv-spelsmagasinet 1se Men det kanske inte är någon egentligen som vet vem Otto är. För du har inte varit med här förut. Nej, Så jag tänkte precis. slänga ut kroken till dig. Och fråga vem är Otto? Ja det är en bra fråga. Jag är också örebroare. Precis som dig. Fysioterapeut. Och jobbar inom regionen här i Örebro län. Nödsen. Barnsben. och insnöja. det Egentligen på ganska, nästan lite för många områden. Eh, just nu är det mycket tv-spel, magic, rollspel. Eh, paus i fantasyboksläsandet för tillfället. Men det har jag annars ägnat mycket tid åt innan. Eh, eh, inte familjefar, men eh, jag och min sambo har en söt liten hund som heter Cici. Och där är väl jag. Ja. Uh, och nu avslöjade ju du att vi är ju Örebroare. Jag ursäkta, det kanske var Det var ju en hemlis. konfidentiellt. Nej. nej men uh, ja, ifall ni undrar varför vi är två stycken som sitter och gnäller här nu i x antal minuter, timmar framåt så vet mm. ni varför. Det är inte bara för att vi är gubbar och på dåligt humör utan nej, vi är skapta såna. Ja, precis. Mm -hmm. uh, Nej, men vi, vi har ju lite grejer som jag tänkte att vi ska prata om. Mest för att jag är sugen på att prata om det. Eh, men vi kan ju börja lite med hur du och jag träffades en gång i tiden. Det är ju över tio år sedan nu. Ja, ja visst. Så länge är det. Ja. Var det, det 2009? Ja. Som vi flyttade ihop nu, ja. Ja, precis. Mm, Konstant så var det inte. Min fru hade sparat på dig lite innan. Men jag visste inte vem du var. Nej. Eh, och sen blev det helt enkelt så att vi, vi flyttade ihop. Ja, precis. Med lite kontext så, ja. eh, så blir det mindre creepy tror jag. Eh, vi, eh, vi gick alltså på folkhögskola tillsammans. Precis. Och delade rum där. Eh, din fru hade sparat, spanat på mig i musikalsammanhang. Där hon och jag fungerade båda två. Yeah. Yeah. Och uh, inte, inte nog med att vi delade rum med varandra på Folkis. Utan vi satt också upp en halva nätterna. För de flesta dagar i veckan. Och spelade vad då för någonting. Uh, vi spelade ju... Det, ja, det var ju lite olika grejer. Vi spelade ju bland annat IP Curve. Men det var ju inte bara... Eller Achtung die Kurve. Som ja, många kan säga. Känner det som. Men det var inte bara vi. Ja. Det var ju alldeles för många människor i samma säng. Som ja. satt och spelade på en liten laptop. Så var det. Men det du och jag spelade var ju Super Smash Brothers till eh, Nintendo 64 fast på PC. Precis. Emulerat. Ja. Mm. Många dueller blev det. Jajamän. Jag vet inte hur vi hamnade där från början. Men det tog väl inte så jättelång tid för oss att konstatera att båda var nördar och... Ja, gillade att spela Och Det var, det ja. var väl oundvikligt Egentligen ja, ja, men visst, det var väl det som, som eh, Drog oss samman Mest tror jag eh, mer, mer än att vi gillade varandra eh, <laughs> Eller utöver det menar jag. Ja, exakt eh, Ja, men precis eh. Det var det som gjorde att vi tolererade varandra <laughs> Ja det och att, eh, att, att du kunde, kunde lägga dig på, på ditt hö, hörande öra när jag satt uppe och tittade på serien. <laughs> ja, precis. Eh, ja, det kan, kan vi förklara. Jag har en hörselnedsättning på ena örat som gör att jag har väldigt lätt för att somna bara jag bestämmer mig för det. Jag lägger mig på mitt fungerande friska öra och sen hör jag nästan ingenting av det som händer runt omkring mig. Det jättebra när man har en, en rumskamrat som gärna vill ligga och småsnacka in på, in på småtimmarna. Det var alltid väldigt tydlig signal beroende ja. på vilken sida du låg på eller inte. Eller, eller, om det var läge för att börja småprata eller inte. Exakt. Mm. Vi, här, vi lärde oss att tolka varandras signaler tidigt. Precis. Men mer om själva spelet. Det var ju... Det har ju fortsatt Kanske inte så mycket nu på senare år Men det fortsatte ju länge med att vi Spelade Super Smash Till 64 På just PC-emulator ja, ja visst Ja Med samma karaktärer Alltid samma karaktärer ja Absolut Och det, det har ju gjort att jag Fortfarande hatar ju Att möta din karaktär <laughs> O oavsett vem det är som spelar Samus det är så illa alltså. ja. <laughs> ja, Samus eh. har ju varit min för, en, jag visste ju inte vem det var innan jag spelade eh, Super Smash först, första gången på 64 jag hade inte spelat något av de tidigare spelen jag såg att det här är någon cool robot med eh, visir och rustning som skjuter så den tar jag och så fick man ju reda på att ah, säga det är en tjej, oh my god och så mm. blev det lite coolare istället Ja, precis ehm, Och du har ju alltid spelat som Som den lilla rosa Bollen Det finns två, så du får nog vara mer specifik än så Ja, ah, okej, okay. den värsta lilla rosa bollen Jag har alltid spelat Kirby Ja, ah. som och inte har äh... någon egentlig egen Charm eller personlighet Den måste Kopiera från andra Precis, det är mig personifierad det, det, det roliga med Kirby är ju att man är ju egentligen automatiskt ett as om man spelar som Kirby på 1964. För att det var den lättaste karaktären att spela. Eh, och det var ju just därför jag spelade den också. För att jag inte kunde spelet när vi började. Eh, jag vet inte om du minns det, men jag var klappkast när vi började spela Super Smash Bros. På det natten. har jag nog förträngt. Ja det? Ja. Uh -huh. För det får ju mig att framstå... Oj, ursäkta. Det får ju mig att framstå som mycket sämre. Eftersom jag hade spelat det ganska... Ja, I några år åtminstone innan vi träffades. Ja. Att, du, att du bara klättrade upp till min nivå sen. Det, jag, jag, hade det lärare, ja. jag hade en bra lärare, David. Jag hade en bra lärare. Now I am the master. Men... Eh... Men fråga quiz till dig då, kan du minnas vår mest episka duell i Super Smash Bros? Från den tiden? Nej, Nej. utan överhuvudtaget. Då, då måste det väl vara när vi spelade om ett brädspel. Ja, precis. Ja. Vinnaren skulle få Mice Mystics-brädspelet eh, som hade blivit över från eh, när vår spelförening lades ner. Som vi hade Precis. i några år. Just det. Det var, det var tungt. Eller det var, det var en riktigt jobbig... Var det tre matcher? Ja, var... bäst <clears throat> av fem. Precis. Oj, fem till och med. Tror jag vi spelade. Eh, och jag satt helt genomsvettig och hyperventilerade. För jag ville så gärna ha det där spelet. Ja. Jag, jag tror att... Du vann ju, men jag tror också att du brydde dig lite mer än jag... Om det. <laughs> ja. Ja, det första, var... plats, första plats går till den som bryr sig mest. <laughs> ja, lite så. Som det alltid är. Nej, ja. ja, det var. Det, det är ju lite jobbigt. <laughs> det det kan, fanns väl kanske en anledning till att vi slutade <laughs> spela det där tillsammans. Kanske. kanske. Um... Men det har varit kul. Mm. Uh, och jag. Det, det har ju. Jag vet inte om. Om du känner igen det när jag, när jag säger det, men för, för, redan från den tiden då så har det ändå befäst någon, någonstans inom mig att jag, ska all, jag vill alltid försöka knäcka dig om vi spelar spel tillsammans. Kan du känna igen det? Ja, men det för, kan för, för, Du inte du, du brukar referera till mig som din låtsasbror ibland. Mm. Eh, och det och jag, jag tror att det här att vi satt uppe sent på nätterna och vi bodde i, upp, sov i, i sängar i samma rum. så det, det gav lite samma känsla som om det var i ett litet pojkarum och vi var bröder. Och det har, mm. så, vi har nästan någon slags syskonrivalitet ibland när det, ja. när det dyker upp. Jag minns all, när vi har spelat eh, manskin eller liknande spel där man är flera personer tillsammans. Så ger jag mig alltid på dig. För att jag ska i alla fall vinna över dig. Ja men det. Jag kan, ja. Jag kan känna gärna också. Att eh, vilja kasta kängan tillbaka åt håll, Eller att jag också kanske liksom utgår ifrån att. Eh, rikta in mig på dig först. Göra ner liksom, det, det värsta motståndet först. Och sen kan man gå på. Det övriga. <laughs> ja det är tur att det är så i alla fall. Och inte att det bara är jag som är elak. Nej, precis. Det, det är ömsesidigt hat. Ja, precis. I spelsammanhang. Ja. Men det där är ju lite speciellt också. Att vi lyckades hitta varandra genom ett spel som man spelar tillsammans. Eftersom jag i nio fall av tio är en ensam räv vad gäller spel. Jag spelar ju mm. helst helt utan något som helst tvång. Eller att någonting... Ett sammanhang där jag måste anpassa mig efter andra. Jag vill inte behöva passa någon annans tid. Eller spela något spel. Någon annan vill spela. Bara för att... Jag vill, jag vill liksom välja själv. Jag, jag vill spela det jag tycker är kul. Och jag vill göra det när jag vill. Jag är ju... Lite smått osympatisk på det sättet. Känner jag nu. Men... Ja, det... Därför är det lite roligt att vi... Att vi fann varandra så. För du mm. är ju inte riktigt som jag. Nej, in, inte helt. Jag, jag kan absolut uppskatta det att, att sitta själv och ja, snöa in i ett, på, på ett spel och, och försöka. Och, jag, jag, är ju, jag är ju Dark Souls-nörd så jag är ju, tycker väldigt mycket om det här att försöka optimera och få, få en en bild att funka till exempel med, alltså med, ja, men, hur får jag till att använda en viss sorts stats och viss typ av vapen men, men det bästa jag vet är ju egentligen att spela tillsammans med andra mm. eh, och, eh, men, men då måste jag nästan fråga är det, tyckte du att det var jobbigt då när vi hade våra dota år? ska vi ens prata om dem om de är ja, skämliga det kan vi ju göra det var, var ju inte. Intensiva... Just relaterat till det här att då spelade man ju i lag. Ja. Då spelade vi mycket tillsammans. Precis. kändes det som att Känns det som att det var. Det tog över då att det blev för mycket av den varan. Och att det inte fick tillräckligt av att spela single spel eller jag tror att det mer var att jag, Det är lite undantaget som bekräftar regeln, kanske. Att där fick jag lära mig hur kul det kan vara att spela i lag. Så det är ju ett förbannat roligt spel också. Eller vad då i alla fall. Jag har inte spelat det nu på fem år kanske. Nej och just att det, det var, det var ju väldigt många tillfällen När man blev förbannad på spelet Och hatade det också Och aldrig ville spela det igen Men det, Jag minns att det Väldigt ofta var så att man Ville komma tillbaka dit igen Och då ville man ju inte spela själv Nej, För nej Där visst. vill man ju Där måste man ju ha med sig Minst en Som är på en sida För oavsett om man spelar i lag Med fyra andra man inte känner Så är man alltid ovänner Ja det känns det ja, ja visst Ja Eh, precis, det, det kanske är undantaget som bekräftar regeln då. Eh, jag, jag vet ju med mig att jag, jag tycker allra bäst om att spela spel tillsammans men jag har svårt att komma på vad jag egentligen vill spela tillsammans eh, jag, jag känner inte att jag måste spela Dota längre på det sättet eh, mm. för min del behöver det inte vara kompetitivt, utan det får gärna vara så avslappnat som det bara går, Ingen, inga insatser överhuvudtaget. Jag och en vän till oss, Anton, har ju mm. spelat ett spel som heter Sea of Thieves lite grann på sistone. Där man mm. är pirater som ska som ska göra olika uppdrag och leta skatter. Men det roligaste jag har i det spelet är ju när vi bara seglar på havet jag står vid, vid rodet och styr och Anton springer i cirklar runt mig och spelar dragspel och spelar He's a Jolly Goodfellow det, det det kan ju för sig vara lite påverkat av corona och att man inte får träffa sina vänner i dagsläget men, men det är ju liksom det, ja, men då tycker jag att det är som roligast när man kan hitta på vad fan man vill mm, men jag tror att det kanske går lite att det Lite de grejerna som vanligtvis går lite stick i stäv med. För, för jag vill ju gärna. Eller jag vill ogärna spela spel som inte går att klara av. Eller jag vill att det ska finnas ett liksom tydligt mål. Eh, dit jag ska. Och veta ungefär hur lång tid det tar. Att ta sig dit. Sen får det gärna vara en massa lullul eh, Runt omkring. Men då vet jag i alla fall att ja, men jag kan välja bort det. Det, mm. det, ska, det ska inte vara krångligt att leta efter ja Vad, det är, vad det är huvudmålet är mm. det, är, det vi, är det viktigt att det finns ett tydligt slut då? Att ja, nu det behöver är det det klart? inte finnas ja, mm. ja, det, ja, alltså, Oftast går det lite hand i hand Det är sällan upplever jag i alla fall Som att man, man har haft ett tydligt mål En main story, i ett spel hela vägen Och så vet man inte om att den har slutat Det, det brukar ofta vara ganska tydligt Mm. Så, men just den biten då blir ju kanske lite, den klatschar lite mot att åka runt på havet och spela dragspel utan, <laughs> utan något egentligt syfte. Så jag, jag tror ju i för sig att jag skulle ha väldigt roligt med det om jag, om vi gjorde det tillsammans. Vi har ju spelat en del, du, jag och Anton och en tillkompis kompis till oss som heter Jens. Eh, spela lite andra typer av spel. Eh, och jag tror att, vi skulle ha väldigt, att jag skulle ha väldigt roligt med... Er om vi spelade Sea of och gjorde de sakerna. Men då Absolut. skulle det inte vara lika mycket för spelet som för sällskapet skud. Nej, precis. Ja, så. I och för sig. Det kanske jag får, får se att det egentligen inte är spelet som jag är ute efter då, i det sammanhanget. Mm. Eh, något, som jag, något som jag däremot verkligen. Ja, men, något som jag faktiskt älskar att spela tillsammans är Dark Souls. Mm. Eh, som egentligen är i grunden ett single-player-spel. Men jag och, jag och några andra vänner har spelat mycket Dark Souls 3 specifikt där, där det funkar ganska lätt att, att koppla ihop med varandra. Mm. Och då, får man ju, då får man ju också det höga nöjet att besegra alla bossar tre gånger om om man är tre spelare för att alla måste besegra bossen i sitt universum för att kunna gå vidare. Så det blir... Det blir, smått, det blir smått eh, repetativt i längden. Ja det eh, låter jättejobbigt. Men, eh, men det är också väldigt häftigt att möta de här stora hemska vid och eh, tillsammans lyckas besegra dem. Eh, och så att det, det blir ganska mycket rättare när man är tre men bara det att, att sitta och skrika åt varandra Nej spring åt andra hållet det är fortfarande efter dig. Och försöka komma i kapp och slå på svansen på den här stora drakel. Det, det tycker jag är ofantigt roligt. Men det har väl lite... Det känns ju lite som att du har en... En sån inboende längtan efter att få vara... Den, vara den faktiska karaktären som spör jättestora monster. Har jag fel? Eh, nej, du har helt rätt. Absolut. Eh, det tycker jag ju är jätteroligt. Yeah. Yeah. Det, det är absolut något av det roligaste jag vet när det, när det är svå, svåra fiender och man behöver lägga mycket tid och tanke bakom hur man ska ta sig an dem mm. och när det går att göra på flera olika sätt yeah. bland det mest tråkiga som finns är ju när, när bossar specifikt eller andra fiender också när de bara kan besegras på ett sätt ja det är fint Ja. <laughs> det är inte man vet precis vad man ska göra ja precis, nu är skölden uppe så nu måste du göra den här ja. saken mm. det blev det är ju en sån grej som verkligen inte går ihop med mig säger man inte som jag inte kommer överens med när, när man bryter sån här spellogik som man har fått inpräntad i huvudet sedan man var pyttepytteliten nu vet inte jag om jag har pratat om just det här men jag tror jag, jag tror jag vet vart det var, det, var det är på väg. The Breath of the Wild, ja. ja. Mm. Precis. När man, när man möter en av Gannons eh, inkarnationer i eh, en sån här gudomlig bäst, då. Det, och det här spelet är fem år gammalt, fyra år gammalt, så är det är okej okay att säga hur man besegrar bossen, tänker jag. Eh, ja, att man jag. ska slå på hans sköld. Och det, det har man ju fått lära sig i då nästan 30 år som spelare. Att man, ja, men du ska inte slå på en sköld. När skölden är uppe, då ska du vänta tills den försvinner. Och sen kan du attackera. Ja, så jag, det tog ju mig sjukt lång tid och ens bara inse att ja, men jag kommer inte greja det här. Jag måste googla. <laughs> det gjorde det, ja. Ja, och, då, och så får man ju se svaret och så skriker man i hög angi. Men hur skulle jag... Och så kastar man något och sen Det här tycker jag är väldigt roligt för att det här är en tydlig skillnad också i hur vi är som spelare mm. att du, du är väldigt taktisk av dig och mm. när du analyserar vad fienden gör och att ja, men nu håller på uppe själv, ja, men då får jag vänta vänta på min tur när det på det optimala ögonblicket och jag minns att jag tror att jag, jag tittade på den där skölden första gången han höll upp den och väntade och sen så Tänkte jag att ja, men skitsamma då. Jag vill ju ändå bara slå på honom. Så det är det jag gör. Och så visade det sig att det var rätt. Men, men jag, jag, jag tror att jag kör lite mer Rambo. Eh, Gun -style style än vad Gunstyle. Ja, ja men precis. Eh, jag vill vara nära fienden Och slå så mycket det bara går. Och eh, visade sig att det inte funkade. Men då har jag lärt mig att det inte funkar. Men det är lite... Ja, jag börjar nästan alltid med att vara så aggressiv som det går. <går> Och så får man se hur mycket jag behöver backa. Det är en taktik som funkar väl i Dark Souls. Att springa in utan att tänka. Ja, <går> no, I men jag försöker ju alltid i alla fall då, rulla åt sidan. <går> <går> ja. det är det. Man får göra mest. Springer in med vreden i kroppen och rullar åt sidan precis eh, jag har glömt vad vi pratade om egentligen men, eh, eh, lite tror... om våra eh, våra preferenser ah. Ah, ja, vi var inne på jag tror vi glede undan över hit ända från eh, eh, spela multiplayer mot singleplayer just det eh... jag, jag, jag råkade dra iväg oss lite det tycker jag är fullkomligt tillåtet. Mm. Det, det, det är det vi ska. Det är det vi är här för. Ja, precis. Men för att försöka mig på en TV4 övergång. Så mm. ett spel där man oftast spelar själv, det är ju Mass Effect. Som du äntligen efter år av chatt från mig. Ja. Har kommit till och att börja spela nu. Jag har tjatat på dig, jag har jätte i spelet i present. Och så ja. fortsatt tjata. Ja, det är, jag vet inte hur många år du har fått chatta, Men nu, nu blir det äntligen av i alla fall. Mm. Eh, och det syns ju jättekul. Eh, men då är ju den lilla detaljen att jag tycker ju inte att det är så kul att spela spel själv. Eh, så, så jag har försökt ordna så att eh, du ska kunna vara med och spela det med mig. Eller titta på och snacka i alla fall. Mm. Eh, så vi har ordnat så att jag har eh, genom Parsec då på datorn så kan du ansluta över nätet och spela upp det på datorn. Och så sitter vi och snackar på Discord medan, medan jag spelar spelet. Mm. Och du kan titta på. Eh... Om min fru sitter bredvid och stickar. Precis. Och titta lite. Också. <laughs> Precis. Eh, och det... Och det, det här tycker jag är en, det är en spännande form av spelande. som in, Jag kan inte säga att det är multiplayer. Men jag kan inte säga att det är singleplayer heller. Mm, mm. Nej, och, och, och det här är också bland det roligaste jag vet egentligen. När man upplever det tillsammans. Även fast det är en som spelar. Mm. I, I vanliga fall så kanske du och jag hade, hade kört lite hot seat varianten att ja, men, när du har rött ett liv så ger du tillbaka kontrollen till mig och så kör ja. du varannan eh, men, eh, men just med effekt och, och liknande sådana här story drivna spel passar ju väldigt bra till just att ja, men, ha det som att, som att vi sitter och tittar på en långsam och lite klumpig serie där spelkaraktären eller huvudkaraktären håller på att hoppar omkring i cirklar Titt mm. Är det någon specifik serie du är inne på nu? Nej, nu tänker jag på. Hur det, kom hur det kommer vara för er. att titta på när jag spelar med ja Ja, okej. Okay. Ja, <laughs> det är ju. Vad kan det vara? Två timmar lite drygt in nu? Eh, ja, det kan det nog vara. Två eller mm. tre. Så vi har ju bara börjat egentligen. Ja, och det mm. Jag skulle ju ljuga om jag sa att det inte kliade i fingrarna. <laughs> men jag, jag får ju se, lägga lite band på mig. Och inte bara säga åt dig vart du ska gå. Och vad du ska göra. Utan mer... Jag men, jag men, som tillämpar min lite mer pedagogiska sida. Ja, precis. Du, du har ju i alla fall utbildning i det. så du borde. Ja, jag men exakt. Ja. Men... Eh... Men, det, men du har spelat igenom spelen... Var det tre gånger själv? Mass Effect-trilogin har jag spelat... Jag tror... Det måste vara fyra gånger i alla fall. Jag har spelat det tre gånger som femköpp som kvinna. Och en gång som man. Okej. Okay. Mm. Tror jag. jag. tror inte jag har i, spelat det flera gånger som man. Och i tillägg till det så har du... Baksätter spelet också genom att din fru har spelat det. Ja, hon har ju spelat första spelet. Första. Mm. Och där, ja, men precis där har jag fått baksätta spela och spela igenom vissa av stridsmomenten, i alla fall inledningsvis. Mm. Innan vi kom på att, men hon behöver ju inte, spe, hon tycker ju inte att det är roligt, så varför ska vi spela på en hög svårighetsgrad? Så då drog vi ner den och då blev det fortfarande inte kul, men det blev görbart i alla fall. Ja, det var en bra det Inte lika krångligt. Nej, jo, men så det har vi gjort och det var jättemysigt. Det mm. tog eh, över ett år tror jag att komma igenom det tillsammans för det var väldigt sporadiska sessioner. Men okay. Ja, men precis, så det, det första spelet blir ju då fem gånger i alla fall. Och sen mm. har jag spelat igenom Mass Effect andromeda två gånger. Så jag tycker om den här serien. Jaha, det, ja, det jag gör ju verkligen det. Men jag tänker där har vi också anledning till varför du har alla svaren eh, ja. när jag sitter och spelar och undrar vart ska jag gå någonstans. Du, du hittar ju på alla kartor. Ja. Är, ja. Ja, precis, citadellet är ju inte jättelogiskt för en nykomling. Nej. Om man varit där innan då, då äh, sitter det i ryggmärgen men... Mm. Jag inser ju när vi, eller när du spelar och jag tittar på att det här tog ju ett tag för mig också. Att, att få in eller nöta in så att jag kunde. Ja, det, det är inte bara jag som är ett bindstyre. Nej. Nej, det är skönt jag är i alla fall. Men och jag, jag, får väl läsa, jag, tyck, jag upplever inte att citadellet är så inspirerande till att utforska. Jag, jag, tycker att det, jag tycker att områdena känns lite slumpartade. Och jag... I, i, jag men, min, min första impuls när jag kommer till ett nytt ställe så här. Och jag verkligen inte hittar någonstans. Är ju att egentligen springa till alla hörn jag hittar. För att bara få en uppfattning om hur det sitter ihop. Men, men mm. jag, jag får inte en känsla av att det sitter ihop. Eftersom man åker med taxi tuberna emellan... Mm. Städerna. Ja, små speeders. Det, ja, det är någon, någon slags färregjord eller vad det är. Mm. Mm. Eh, så, ja, jag, jag vet inte om, eh, om det är att jag är ovillig till att eh, bekanta mig med, med området. Eller att det är området som är ovilligt att bekanta sig med mig. Men eh, än så mm. länge så får jag i alla fall ingen klar bild av vad någonting finns någonstans. Nej, och det, men jag tror att det kanske... Kommer, jag minns inte hur det var första gången heller Jag tror inte att jag var så jätteintresserad av att springa omkring och leta runt då heller nej. Men man, man återvänder ju dit, spoiler, flera, flera gånger i spelet ja. alltså. Så det, det lär komma Ja, förr eller senare så måste jag väl gå och hämta någons strumpor borta i baracken och springa ja, ja, med det ja, Nej, nej, nej, du får gå och, och hämta strumporna på en annan planet Ja, vi står och tillbaka tillbaka. Det såg det funkar. Ja. Och då har han jämt sig som jag ska ge strupporna till. Ja. Så kommer det vara. Ja. Mm. Det känns som att du har spelat den här typen av spel förut. Lite så. Man har ju ställt på trenden i alla fall. Mm. Det, men det är ju lite. Det är lite roligt också för våra. Våra första möten med spelet är ganska lika. Eh. På så sätt att du började ju Spela det här spelet, det här spelet När du hade fått det av mig I present och det är väl kanske Två år sedan nu eller något mm. Något sånt Och då spelade och då var det också kanske bara någon, en, en, och en och en halv timme in ja, Innan eh, Vi gav oss för den kvällen och sen blev det inte Att vi tog upp det igen Och så har vi fortsatt nu eh, i, I år eh, Februari tror jag eh, var det likadant för det, alltså? Ja, det var typ så. För jag, jag, köpte, jag hittade ju trilogin i en reaback. på GameStop. När det fanns kvar i Örebro. Eh, för 99, spänn. Mm. De värdaste 99-kronorna jag har spenderat, mm. tror jag. Eh, och för då hade jag hört väldigt mycket om det i olika poddar och sådär. Och så tänkte jag, men jag ska i alla fall testa och spela det. Och så satte jag igång det och satte en. Timme kanske är karaktärseditorn och, och, och, <laughs> och gjorde en bra Shepard. Nej, det gjorde jag inte. Men det var, jag satt länge och sen kom igång med spelet och jag tyckte det verkade intressant. Det var lite knackigt med kontrollerna och så och kom jag igång. Och så kom jag ungefär lika långt som du eh, gjorde första gången att man, man har lämnat den första planeten man är på och kommer till citadellet. Och sen kraschade datorn och wipade allt. Allt var borta. Nej. Det eh, efter det. Ja. <här> eh, så där det, det, det fick jag lite sur eftersmak. I, i munnen. Och så, När jag hade lyckats eh, ja, starta upp igen. Eh, och fått allt på plats. Då tog det ett tag innan jag började spela spelet. Eh, så det var ju inte förrän. Jag tror hösten 2016. Eller något sånt där som jag började spela det på riktigt. Eller om det var sommaren 2016. Eh, som jag kom igång med ordentligt. Okay. Mm. Så jag är ganska sen i dess i, i, i dess livscykel. För det första spelet har vi funnits sedan 2007. Eller något. Nu, mm. nu rycker det bara ur, ur öven. Så det, ja. det kanske inte alls stämmer. Men eh, mm. någonstans där. Så jag var ganska sen på det så. Men sen äh, det är det en, en kärlek som har vuxit väldigt fort. Mm. Men så det, det tyckte jag i alla fall var lite intressant. Att det började på ungefär samma sätt. För nu hoppas jag att det håller i sig för dig också. Ja, ja men nu, nu känner jag ju ändå att jag, jag, jag börjar bli investerad. Och eh, just, också med, just också med formatet att det blir en social grej. Är ju också mm. något som gör att jag... Att jag, jag, jag vill boka in nästa träff. För att, för att det är kul när vi sitter och, och snackar. Mm. <laughs> Men äh, mm, jag, jag, jag vill absolut fortsätta med det. Mm. Härligt. Och nu har vi ju... Jag tror du slutade sist var när du skulle lämna citadellet. Precis. Igen. Ja, det sista som hände Var att man pratade med piloten Hette han Joker He Joker. Jag höll på att säga chicken Just det, Joker ja. heter han What? <laughs> Nästan nära Fast ja, ändå det. inte Precis, eh, man, pr man pratade det. med honom Och skulle åka Så mm. var det mm. Precis, så det är ju du har ju bara skrapat på ytan Än så ja. Länge. ja, men precis Nu känner jag ju att nu ska äventyret börja Yeah. Så det blir so gore. it shall <laughs> uh, Ja men det, det kommer du... bli väldigt väldigt roligt vi, får, vi måste styra upp Och boka in nästa Nästa gång mm. Absolut mm. Men det kan vi göra efter podden tror jag Det behöver vi inte göra nu nej mm. precis. <laughs> Hur ser det ut för dig på torsdag Ja <laughs> precis ah, Då är det tacos Jag vet inte. <laughs> jag inte tacos på en torsdag Nej, men då skulle du tillaga och sen till. Ja, jag. ja, ja just det. Följt ja, det upp då. Framförhållning. Mm. Eh, och då kan vi ju glida över till något som du har. Eh, inte helt orättvist då tjatat på mig att börja med. Eh, ja, absolut. Och det, och det tog, tog väl kanske inte lika lång tid som. För dig att börja spela Mass Effect. Eh, som det gjorde för mig. Att börja titta på eh, Critical Role. Nej. Men eh, det beror väl lite mer på formatet kanske. Det är lite mer lättkonsumerat konsumerat. Att eh, titta på en webbserie. Eller lyssna på en podd. Än det är att starta upp ett spel. Som tar x antal timmar. Du, du kommer ju hålla på i kanske. I alla fall 50 timmar med de här tre spelen. Ja, Minst. Ja, men det är härligt. Mm. Med alla tre. Det är... Så ja, det... första spelet är inte jättelångt alltså. vi ska väl... Jag kan... Uh... Kolla lite här vad, min, uh, vad mina timmar i Origin klockar in på. Uh, mm. Men... Det, så måste jag dela det med fyra och säga ja, det, kommer, det kommer inte bli något bra det här <laughs> uh, det... Jag, jag kan göra det här i bakgrunden medan du förklarar lite vad Critical Role är för någonting Absolut eh, Critical Role det är alltså en jag brukar säga min favoritserie det är en, en webbserie eh, som från början visades på Twitch och fortfarande visas på Twitch, jag tittar på det på Youtube men det finns också som Podcast, jag tror att du lyssnade på, lyssnade på det på Spotify, David. Mm, eh, och den här serien består av en grupp professionella röstskådespelare från USA som spelar Dungeons and Dragons. Eh, och det här har ju blivit en jättestor internetsensation. Mm. Eh, så jag, jag tänker nästan att om det här är första gången som du som lyssnare hör talas om det. Så är det egentligen ganska bra jobbat att ha lyckats och inte höra talas om det på något sätt. Särskilt i, i lite så här nödsammanhang. Så, mm, så har det varit ganska omtalat. Mm. Ja, jag känner mig ju lite som att jag så här, skyndar efter alla andra. Ja. Och då ja då är det ändå. Det är ett ganska bra tal sedan jag började kolla på det. Sen började jag ju kolla om, eller lyssna om. Ja, precis. Du, du har fått göra några omtag. Ja, bara, bara ett egentligen. Men jag, jag kom, jag, när jag började titta på det så gjorde jag ju det på Youtube. Och då var det jag, ofta i sammanhang när jag kunde sitta och eh, se eller så. Mm. Eh, som jag hade en liten period av. Mm. Eller höll på och pillade med sorterade brädspelskomponenter och sådär. Eh, och då så flög det. ju timmarna iväg. De, deras sessioner brukar ju klocka in på som minst två och en halv timme. Ja, eh, mellan, mellan tre och fem brukar det vara. Ja. Eller mellan tre och fyra för det mesta. Ja. Eh, och första kampanjen innehåller ju 115 avsnitt. Ja. Eh, och den... Den kampanjen höll på i två år lite drygt. Eh, och då, hade, då hade de redan spelat två år hemma innan de, innan de gick över till att streama det. Så det var egentligen ett, ett hemmaspel. Eh, och sen så var det någon på Geek Sundry som, som fångade upp det här. Att det skulle kunna vara kul att, att streama och se hur det skulle ta sig emot. Men 115 avsnitt på 3-4 timmar ungefär. Mm. Det är och, ganska mastigt. Ja. Och jag tog mig 25 avsnitt in, tror jag, i, i mitt tittande innan det ran ut i sanden. Uh, jag tror helt enkelt för att jag inte. Uh, ja, jag, jag fick slut på grejer att göra medan jag tittade. För det är lite så. Man sitter ju sällan och bara tittar. I alla fall om man är själv. Så är det inte så är det för egen del i alla fall. Att jag inte bara slår på det och sitter och tittar. Nej. Um, så det, det försvann lite där. Och nu minns jag inte hur länge sedan det var som jag plockade upp det. Igen men då i poddformat. Um, som inte är lika roligt. För man ser inte allt det roliga som händer. Det är, även fast det är en. Det är ett rollspel och det som händer sker i dialogen. Så är det väldigt mycket roligt som händer i rummet där de spelar också. Och deras kroppsspråk och när de klär ut sig. Och Verkligen. Allt och, och, och allt alla interaktioner mellan mellan spelarna som inte hör till storyn. Det, det är väldigt mycket dolt, alltså dolda pikar till varandra. Eller att de skämtar om saker som sker... Eh, mycket att mm. de viskar till varandra eller eh, nu försöker jag för komma på några konkreta bra exempel men det ja, eh, jag, jag är äh, exempel utan att ge spoilers heller för att jag har ju sett ja. hela he, ja men allt, allt de har mm. egentligen. Och vill inte sabba någonting för dig. Men det är, det är väldigt kul att se deras glidningar fram och tillbaka till varandra. Men ba, jag kan ju ta en, bara ett sånt exempel som att de i något avsnitt har ett... Jag tror att det är ett Halloween-avsnitt. Där alla har klätt ut sig. De kör cosplay i rollspelet. Fast de rollspelar inte som det de spelar som. Utan de, eller eller cosplay, de cosplayer som andra karaktärer mm. från... Massa olika sorters nördkultur Så de har, det är ju någon som är, är det, Två av dem är karaktärer från Rat Queens En serie som jag tycker om väldigt mycket uh, Matthew Mercer som är uh, Spelledare, han har klätt ut sig till Gerald of Rivia från The Witcher Precis, jävligt blir um, cosplay för det yeah. Ja, uh, som han har gjort själv Som man blir lite arg på om för att han är så Begåvad Mm. Uh, och så är det en som har klädd ut sig till Burt Reynolds för att det är ett lite så här Running joke i Själva spelet också Precis. Ja, men så, så det är lite sådana grejer, så det får man ju höra Liksom att nu är det någonting som händer I studion som jag inte ser undrar vad det är för någonting, så då har jag fått Liksom ta fram det på Youtube bara för att se vad som händer Och Ja, det, och det är ju synd att missa sånt När man lyssnar, men uh, Jag för, för mig är ändå det formatet mer lätt konsumerat. Eftersom jag lyssnar på väldigt mycket podd. Ja. Än att ja. sätta mig ner och titta på det. Ja visst. Jag ser, ju, ser det ju verkligen som en st stor vinning. Att du ändå får uppleva det. För det ja. är ju verkligen en upplevelse. De här berättelserna som de väver mm. ihop tillsammans. Eh, och det, det är ju som att få uppleva ett rollspel. Eh, att, att vara med i det. Men i tillägg till det så är det professionella skådespelare. Eh, som väver sina karaktärers egna, egna historier och tankar ihop med Matt Merseys sagoberättande. Det är verkligen mm. jättehäftigt tycker jag. Eh, så det är jättekul att, att du äntligen har hakat på det tåget. Mm. Ja, men jag, nu, nu är jag här för att stanna, känner jag. Ah. Definitivt. Sen kommer det ju, sen vet jag inte om jag någonsin kommer att komma i ikapp för det är som du säger, den första kampanjen var ju 115 avsnitt. Eh, ja. med, med snitt på typ fyra timmar, kanske. Och nu är de inne i kampanj två. Vilket avsnitt i ordningen vet jag inte. Eh, 128 tror jag att de släppte nyss. så Den kampanjen har ju alltså kommit... Nu efter, efter drygt 100 avsnitt så är de i kapp... Den punkten där första kampanjen startade. För de karaktärerna. Om man tänker i karaktärlevel ungefär. Oj. Var det så, så länge de spelade innan? Ja, de spelade två år. Och spelade från level ett Och då går det ganska, ganska segt i början. Eh, ja. Eh, så det, det finns egentligen väldigt mycket story. Innan det som man har upplevt. Med Voxmakerna som det här gänget heter. Ja. Eh, och det har varit väldigt häftigt att få se... Hur det ser ut för dem när de spelar från lågt level upp. Det är förstås ett helt annat gäng nu och andra karaktärer. Så det är inte mm. eh, det är inte alls likt. Men det, är väl, väl, ja, men det är väldigt spännande. Men så man får nog räkna med att det blir väl i alla fall en bit över 200 avsnitt av kampanj 2. Ja. Får man hoppas. Eh, så ja, jag är man ju hoppas på att kampanj 3 start... och 4 också. Vad sa efter... du? Jag håller tummarna för att det blir kampanj 3 och 4 också efter det. Jag tycker de kan ta ett sabbatsår emellan. Så att jag inner, lyssnar färdigt på i alla fall första kampanjen. Ja. Ja, jag är ju stadia 38 avsnitt in nu. Jag ska börja på 39. Men det är bra. Uh, så att det, är det är ju en bit det, det går ju att komma i kap. Ja. Uh, jag, uh, jag har ju indoktrinerat min sambo. Med Critical Role. Uh, och vi har tittat faktiskt nu på kampanj 1. Och är på avsnitt 88, tror jag. Yeah. Men, då, men då hoppade vi in en, en 20 avsnitt för att komma till där, där ljud- och bildkvaliteten är lite bättre. Så jag har mm. fått summera de kanske 21 avsnitten. Mm. Eh. Men vi har, då har vi ändå sett ganska mycket. Eh. Mm. På ett år ungefär. Mm. Ja, det är ju, det är ju riktigt... Sunkit i början där med knastrande mickar. Och att det distar varenda gång någon höjer rösten. Och, och det gör de ju ganska mycket. Ja. Mm. Så det, ja, det är en liten tröskel att ta sig över. Precis. Uh, men uh, jag, jag vet att det är flera som har, som har börjat... Eller som har börjat lyssna på Critical Role. Och har börjat ifrån andra kampanjen. Mm. För att där har... För att då får vara med redan från början i själva berättelsen och att kvaliteten är bra, det är bra liksom produktionsvärden och att alla panelmedlemmar liksom, de är ju varma i kläderna sedan länge och har, de har ju stenkoll på det de gör och eh, spelar redan också. Ja, verkligen. Ja, det... Så, så det kan man ju göra om man inte orkar med det här. Men jag är ju lite lätt OCD med saker jag konsumerar jag måste ju börja från början. Det är ja. som att liksom hoppa in i Mass Effect 3. Det går inte. Nej, jag kan känna igen mig för där. Ja. ja, Absolut. Jag, jag skulle inte vilja att du började från kampanj 2 heller. Nej. Men jag ser väldigt mycket framåt när du kommer dit. Ja. Yeah. Sen, sen har ju du hängt med... Det kanske du sa. Jag vet inte. När du började lyssna på det. Nej, det, det tror jag inte vi nämnde. Men jag, jag började väl titta när de, när de hade hållit på i ett år ungefär. Så det, är nog, det borde vara... Eller, ja men fem eller Sex år sedan jag började titta mm. Fem år sedan tror jag e Och då, då, då, då har jag tittat Lösrikta stories e Blandat med varandra Mycket e Började titta hemma hos en kompis Så vi såg mm. en, någon, någon story-ark Mot slutet Och sen såg vi lite från början Och vi såg det här Vampyr-storyn som du har tittat på nu Eller lyssnat på Ja just det eh, Så jag var redan ganska rejält Insyltad i det när jag till slut Äntligen började från start Faktiskt Jag eh. ska se om Men jag kan försöka göra det här utan att Jag bara försöker titta Fem år sedan Ja precis Det var Ungefär fem år sedan De började lägga upp Avsnitten mm. i första kampanjen på Youtube. Då är det väl fyra år sedan som jag började titta ungefär kanske. Ja. Eh. Men eh, jag, har ju, jag har ju följt lite samma koncept som du när jag har tittat på dig själv. Det här med att du påpisslar med saker. Eh, mm. Med att jag har ju haft det som, eh, som främsta underhållning. När jag har målat miniatyrer till brädspel. Så har jag tittat på Critical Role Så, så såg jag första eh, Kampanjen Egentligen uteslutande eh, Genom en pensel Och en plastfigur Ja, precis eh, Och det är egentligen Ganska häftigt komplement eh, mm. till, till att Lyssna på fantasy-sagor Och sen ha ja, men dels färger På en palett och ha De här fantasy-figurerna på nät eh, Mm jag minns att eh, när jag målade drakarna till ditt decent eh, Journeys, Journeys in the mm. Dark heter spel eh, så slogs de mot drakar i ett avsnitt där jag satt och målade den här röda draken. Och jag drömde om drakar hela natten. Och det var, ja, men det var blev ganska häftig upplevelse att det var drakar på alla håll och kanter. Mm. Ja men det är ju det det gör sig ju väldigt mycket bättre för, det, det är väl jätteindividuellt men att man har man kan sysselsätta kroppen med någonting och liksom på så sätt ta in upplevelsen på ett annat sätt. Mm. När man lyssnar och tittar. Jag körde ju mycket den metoden när jag pluggade på universitet och man hade tråkiga föreläsningar och då satt man ju och spelade någonting på sin på sin dator. Som inte krävde så mycket att man hängde med i någon handling eller någonting. Men som man kunde göra. För då gick det lättare att lyssna. Okej. Okay. Det ville jag mig. Ja. I alla fall. <laughs> um, nej men precis. Du har jag målat en hel del av mina decent figurer. Det är jättemånga kvar. För att jag måla. För jag har, ju, ja. jag har ju köpt på mig dem snabbare än du har hunnit ja, måla. Ja tyvärr. Dem. Så har du det. Ja. Uh, jag menar... så, men de är jättefina och är jättenöjda med att ha dem nu. De som ja. nu har målat i alla fall. Ja precis, du fick ett sista gäng nu. Mm. Ja, men, och det, det, det, det är väldigt kul att ha en hobby som, som sammanväver min kreativa hobby. Att skapa och färglägga, att, att kombinera det med nörderidelen. Mm. på ett sätt, om det är brädspel eller vad det än är jag vet inte om jag har sagt det men jag har ju också en av anledningarna till att jag har dröjt med att du har fått dina decentfigurer är för att jag har börjat måla Magic-kort också just det som också kändes som en, ett, ett kul sätt att kombinera mina intressen för att Ja, men då när jag går till, eh, till eh, Örebridchen och spelar Magic så kan jag ha kort som jag har målat på själv. Och så känns det lite kul att jag mm. har ändå har ändå med mig det och får se det mer än om jag skulle bara måla i ett block. Ja, men precis. Yeah. Det är ju mycket roligare att spela med färg... färgade, <laughs> säger man inte, eh, målade miniatyrer. Eh. Så, att det blir lite mer liv på spelplanen. Så jag kan förstå. Magic är ju inte min grej. Men jag kan ju förstå att det är att det ger ungefär samma känsla. Ja, men lite så. Yeah. Bara för att... Nu har jag haft det här vid sidan av ett tag. Mm. Sammanlagt har, vi, har jag lagt ner 177 timmar på Mass Effect 1. Det är över fem sessioner då. Fyra mina egna och en till som är tillsammans med min fru. Mm. Uh, och det delat på fem blir ungefär 35 timmar. Okay. Uh -huh. uh, sen har det ju vissa där jag har varit mer petig och gjort allting och vissa där jag bara har bränt igenom för skull. Uh, så någonstans där mellan 30 och 40 timmar är ju första spelet. Ja men uh, det är ju ganska lågt Och det är ju bara första spelet. Sen blir de ju längre. Ja. Yeah. Uh, de kommande två. Så. Mm. Så vi har lite att byssna med ändå. Jajemän. Mm. Eh, minst sagt. Eh, Apropos mm. rollspel också. Eh, som ju Critical Role är. Eh, jag har ju blivit mer och mer sugen nu när jag har lyssnat på det att börja spela just Dungeons and Dragons. Mm. Eh, jag har ju spelat en del rollspel lite, lite alla möjliga varianter. Det har varit Coriolis, det har varit Mutant. Eh, vad heter det? Kult har jag spelat. Och så lite Drakar och demoner. Trudvang har mm. spelat också. Men nu hade jag ju, eh, i ett julklappsbyte nu så lyckades jag få, lyckades få, jag fick hem en eh, låda med startbox. Jag vet inte riktigt vad det var benämningen på den är, men en startbox till eh, Dungeons and Dragons. Mm. starter set tror jag att det ja. heter. Mm. som är tillräckligt för att man ska kunna, man får väl själva spelledarboken och någon slags player handbook ja är det, det är väl det är väl någon slimmade versioner tror jag, jag tror inte ja. att det är hela böckerna nej, det är en ganska liten låda så ja, så, mm. äh, ja men, så sure. jag har ju blivit sugen på att bara, och, om inte spela ordentligt så i alla fall sätta mig in i världen via dem ja, ja. För nu, nu kommer jag dessutom få från min eh, goda vän och eh, redaktionskollega Melody. Eh, hon skrev till mig här om häromdagen och bad om min adress. Eh, och sa att hon skulle skicka över några tärningar som hon hade gjutit eh, till mig. Så jag kommer få vad ett roligt. sätt med Dungeons and Dragons tärningar. Så det ska bli jätteroligt att se vad det är för någonting. Oj vad häftigt. Uh -huh. eh, så det är eh, en liten shoutout till henne. Också. Mm. Eh, men så jag har eh, testat lite där Och är, är väl inte jätteimponerad Egentligen av det jag har upplevt I Drakar och demoner. Som inte är den svenska Varianten av Dungeons and Dragons Utan en helt egen grej Ja, det svenska, mm. den svenska Den svenska motsvarigheten Men det är ju inte, det är inte det allsamma, är allsamma spel Nej, nej verkligen inte mm. eh, Ja, nej Eh, drakar och demoner är ju det som jag har spelat egentligen eh, in, innan jag upplevde critical role. Eh, och jag, jag minns att jag tyckte ju att Dungeons and Dragons verkade så himla fånigt. För vad då slår du inte tärning för var du träffar någonstans? Mm. Och, och vad då Ska man regenerera all din, alla dina hälsopoäng på en natts sömn? Men det är ju inte alls trovärdigt. Mm. Eh, sen har väl någonstans ändå landat i att jag... Kanske inte bara vill spela rollspel för att det ska vara trovärdigt. Det får gärna vara det också. Men eh, det, det kan, vara, kan vara kul att ha lite matiner ibland också. Mm. Det är lite samma som ett tv-spel. Så fort du kan göra saker i spelet som du inte kan i verkligheten, då lägger du ner den kontrollen och går därifrån. Ja, ja, ja, absolut, absolut. Så är det. Och <laughs> precis. Den här och, stora bossen kan jag ju inte döda. Det är ju orealistiskt. Ja, ja, men om jag inte börjar halta efter att ha hoppat ner från en stol så är det inte ett nej, spel precis. för mig heller. <laughs> precis. Mitt dåliga knä följer inte med in i i spelet. Mm, nej, precis. Mm. Nej, men för det, du är ju lite mer fast i den uh, biten i alla fall. Uh, med, med rollspel? Ja, ja, och drakar och demoner kanske är specifikt just nu. Ja, uh, precis. Vi är ju... En, en glad liten kvartett som spelar Trudvang eh, varannan vecka. Eh, och, och det är ju fantastiskt mysigt. Vi har, vi har blivit en, en mysig liten grupp som spelar. Eh, och För första gången, jag tror att det har mycket att göra med att vi eh, alla vi tre som är spelare gillar Critical Role mycket och tar mycket inspiration från dem. Men mm. för första gången så upplever jag att. Rollspelandet verkligen är en essentiell del av det. Och inte bara att vilja spela spelet. Nej just det. Jag, jag minns när jag har spelat draker och demoner. för när jag började spela rollspel då. Så då ville jag ju bara ta mig vidare. Och besegra nästa monster. Och jag, jag minns när det var något tillfälle som. Jag, jag mötte en, en riddare i svart plåtrustning i en duell och vi höll på och slogs jättelänge. Och magiken i min trupp som var halvt nekromantiker eh, tyckte att det här gick alldeles för långsamt. Eh, och jo, och jag kastade en besvärgelse som egentligen gav ett eh, hjärngrepp om hjärtat på den här riddaren. Så han föll ner på knä och mådde jättedåligt. Och jag sa, ja men min karaktär ser ju bara fördel i det här. Och går fram och ger <laughs> eh, Var på min spelare sen sa, ja, Otto, din karaktär mår jättedåligt över det här. Och känner att det var väldigt ohedersamt. Men eh, det tycker och... jag inte. Det här var jätteskönt. Nu går vi ja, vidare. <laughs> My work here ja, is done. Ja, men jag ryckte på axlarna och tyckte att, ja men okej. Men nu går vi vidare och letar efter katten. Men eh, i efterhand så kan jag verkligen se hur... Jävla tråkigt det var att inte mm. ta till sig det eh, om jag menar, att försöka försöka vara en levande karaktär. Eh, och eh, Ja, men jag känner verkligen att vi, vi är på väg någonstans i alla fall. Mm. Mm. men Trudvang spelar vi nu då som är ju, det är någon slags nordisk medeltida eh fantasyvärld. Eh, stora John Bauer inspirerade skogar och troll mm. yeah. så det är väldigt spännande yeah. precis dvärgarna är mer som trollen som äh, äh, gemene fantasy dvärg ja jag visst, nej det, det är inte bara korta skäggiga gubbar utan det, det är verkligen mer de grå, grå stenaktig hy och, mm. eh, så finns det olika typer av dvärgar och, mm. Daniel i gruppen han spelar en Svordadverg, vill jag minnas att det heter mm. som är nästan, det är nästan som en gorilla i formen <laughs> fast en dvärg mm. eh, och ja, ja men det, det är häftigt för att, för, för att det är inte det, det är kul att spela något som inte har de klassiska fantasy-klischéerna mm. in, inte inbyggt i sig, sen kan man ju lägga in dem ändå om man vill förstås Precis. Det känner väl jag att, vi, att jag saknar lite i Trudvagn. Det är lite för jordnära och skitigt. Ja. <laughs> Så att jag kanske skulle, och därför tror jag att, jag att det skulle passa bättre för mig att spela Dungeons and Dragons också. Ja. Och, och det, är väl, det är väl det fina med att spela olika, olika system också. Att man, att man kan få li, man, man kan kittla olika nerver lite grann. Mm. jag tycker det är fantastiskt kul att få spela turvagn nu men jag ser, ju, jag ser ju verkligen fram emot när vi är färdiga med det här äventyret och jag sen ska leda gruppen i en and Dragons kampanj och det kommer att bli eh, spellslinging galore det, det, mm. det ska bli riktigt ja, men, spaghetti western fantasy mm. eh, och, ja, men, och, och, och att spelarna kan få känna sig lite lite Kraftfulla istället för att man. Som min karaktär nu. Bara går runt och har panik över att. Hur ska han någonsin kunna. Besegra de här ondskan som. Mm. Som man möter i skogen. Ja men det är kul att man kan. Rollspel kan betyda så väldigt många olika saker. Mm. Men. Eh, jag tänker väl att vi. Nu har vi Pratat i en hel timme eh, om väldigt få saker. Men det blev väldigt mycket. Ja. Eh, och det är kul. Eh, så jag tänker att vi kanske ska låta det bero. Eh, för, mm. för stunden i alla fall. Och knyta en fin liten rosett kring det här som vi inte riktigt vet vad det är än. Men som förhoppningsvis är en, en fortsatt levande podcast podcast um, för vad som händer härnäst det vet vi inte riktigt uh, troligen så snubblar vi väl vidare lite med det här formatet ett tag bara för att bli lite varma i kläderna och att de, den handfull som kanske lyssnar får lära känna oss lite bättre uh, och dig nu eftersom du är sprillans ny och det, möjligen så återgår vi kanske så småningom till originalupplägget där vi spelar lite mer spel och har ett tema kring eh, kring det. Och an analyserar ett särskilt spel i man så. Men inte riktigt än. Jag tänker att vi, vi behöver prata igenom den biten eh, lite själva också. Det har vi inte riktigt hunnit göra än. Mm. Jag var lite otålig. Jag ville bara komma igång och få, få prata spel och dela med mig av det till folk som kanske inte vill lyssna <laughs> <laughs> uh, men vi, ja, vi det kommer ju märkas vad som händer uh, vi kommer att försöka säga till också om det är så att vi uh, uppdaterar formatet eller hittar på något helt annat, det får vi se mm. vi kommer tillbaka mm. i en form eller annan, precis mm. like we always do så om man vill komma i kontakt med oss på det som nu är nyttspel plus sparpunkt så kan man hitta oss på lite olika ställen. Bland annat på vår gmail som vi har: nyttspel plus gmail.com. kan man skriva och bara antingen lämna feedback, ställa frågor eller vara allmänt gullig om man vill det. Man kan få vara i också men var vara gärna på ett konstruktivt sätt eh, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram om man skulle vilja höra av sig där lättast än via mail och man kan prenumerera på oss i valfri podcastspelare vi finns på de flesta plattformar tror jag sen gammalt det fixade åtminstone Johan väldigt fint innan han försvann Tack för eh, det Johan Ja, <laughs> precis och eh, Nej, men så vi, vi sätter punkt där och säger hej då. Och så hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Tack för idag. Hej då. Superbra. Rapa av sig innan du drar igång. Ja. Så. Händer sånt där under inspelningen så är det ingen fara. Då kommer jag bara anteckna när det skedde. Och mjuta mig. Ja, eller klippa bort. Ja. Eller om det blir roligt, då lämnar jag det kvar.